11. Ти, певно, збожеволіла, що прийшла сюди. Маленькі сірі очі холодно вивчають мене. Чи ти гадаєш, що маєш пільги? Ти помиляєшся. Я радий гарним жінкам, але тільки тоді, коли сам їх кличу. Я приходжу тоді, коли мені треба. Тобі довго б довелося мене кликати. Він дивиться на мене, і я бачу, як обертаються міски в його голові. Навіщо людині з такою круглою головою робити таку дивну зачіску? Просто поголене волосся. Хоча, можливо, він почав лисіти. Втім, яка різниця? Він невисокий, а значить в нього комплекс, як у всіх низькорослих чоловіків. До речі, більшість найкривавіших тиранів-правителів були невисокі на зріст. Наче доводили самі собі і всьому світові свою значущість. Чоловіки дуже вразливі істоти і тому передбачувані. В кожного з них є слабке місце – Часом навіть кілька. Робиш ін'єкцію потрібних емоцій і все. Чим нижчий у нього інтелект, тим легше знайти Ахілесову п'яту. У цього чоловіка хворе самолюбство, він типовий мачо, і в нього є кілька принципів, які він ніколи не порушує. З огляду на те, чим він займається, дивно, що він досяг таких висот. Мабуть, знову прийшли часи тих, хто в законі. Може, воно і на краще? Навіть у злочинців мають бути правила гри. Значить, перемогли ті, що мали поняття і корились законою. Проте це зараз не суттєво. Майже. Гарне слово. Майже. Гей, хто там? Вольдику, де тебе черти носять? Наївний чоловік. Чи ти гадаєш, я сюди на крилах прилетіла? Добра справа. Я що, схожа на ангела? Або ти трохи покористуйся тим, що в тебе замість місків, або зірвеш собі голос. П'ять балів, леді. Мені вдалося його трохи здивувати. Добрий початок розмови. Що ви зробили з... Хто це ви? Адже ти бачиш, що я тут марную з тобою час сама. Він уже не такий впевнений, це добре. Отже, я на шляху до успіху. Тільки якби він не наробив дурниць, бо тоді доведеться його трохи тої... Хіба трохи? Хто ти така і що тобі треба? Оце вже набагато краще Тепер я розумію, чому ти тут, хлопче Ти маєш неоціненне правило Приймати реальність Не намагатися щось змінити там, де треба Просто прийняти все таким, як є Хороше запитання Ти мені подобаєшся І тому, можливо, я навіть не вб'ю тебе А може й ні, ще не знаю Це залежить від того, чи готовий ти до співпраці «Е, ні, облиш свою іграшку. Ти не встигнеш навіть витягти її, отож поклади на підлогу. Тільки поклади, а не кидай. То тільки в кіно вогнепальну зброю шпурляють щосили об асфальт, а механізм може спрацювати від удару. О, Беретта. Де дістав? Гарна штука. Тільки нам зараз не знадобиться, штовхни до мене ногою. Та не бутай, що сили паркету тебе тут натирає майстер своєї справи». От бачиш, як гарно сковзається Мені треба дати йому час змирити власне самолюбство Я підбираю пукалку і вже знаю Заряджена Ну, я в цьому і не сумнівалась Може, ми трохи присядемо, га? Чого стовбичити? Розмова може трохи затягтися Отже, сідай, а ну, те крісло А я ось сюди, проти тебе Дуже зручно Гарні в тебе меблі Хоч по будинку цього не скажеш але так і було задумано. На кого ти працюєш? Ой, хлопчик мислить трохи стереотипно. Я? Ти мене розчаровуєш. Але із вічливості я таки відповім. Я працюю на одну особу. Ти навіть чув про неї. Керстін Бартон. Ні, не чув. Це я. Він дивиться на мене як на божевільну. Звичайно ж, Адже він знає мене під іншим іменем. Знає, напевне. Ти маєш мене за ідіота. Ти, Ясінська, в тебе будинок, Еріка. Або ти віриш мені на слово, або ні. Вирішуй. Але я не Ясінська, які бувають недалекі оці чоловіки. Жінки, втім, також, навіть частіше, справедливість вимагає констатувати цей сумний факт. Ніхто не досконалий, окрім Макса, звичайно. Добре, припустимо, я повірив. Але питання залишається, що тобі треба? Навіщо весь оцей спектакль? Невже ти думаєш, що я повірю, що ти самостійно перебила мою охорону, я нічого не чув і... Хто тобі сказав, що я їх повбивала? Я ж не монстр Вони прочумуються десь за годину, але це залежить від того, чи ми з тобою порозуміємось Як ні, то ні, мені починає набридати ця дурна розмова Добре Він зблід, омітно Ну, нарешті щось до нього дійшло Кажи, що ти від мене хочеш? Я поставлю тобі кілька питань Якщо будеш зі мною відвертим, все буде навіть непогано Ніхто не дізнається про те, що тут сталося Якщо ні, то ні А як ти знатимеш, що я кажу правду? От дивак таке питає Якщо ти мені збрешеш, я повернуся, ти розумієш? Так, він не дурний Дурні в його бізнесі помирають раніше і він розуміє, що я дістану його так само, як і зараз. Тільки тоді розмова буде більш неприємна. Єдине, що не дасть йому спати – це те, що я жінка. Тобто, за його поняттями, істота незрівнянно нижча за нього самого. Я з цим категорично не згодна. Добре, став питання. Маю надію, ти знаєш, що робиш. Чи знаю я, що ти така персона, з тобою так не можна, і що ти мені зробиш, коли... Так, я здогадуюсь, але ти занадто поспішаєш з висновками. Отож, не марнуємо часу на такі розмови. Ти про це подумаєш потім. Перше запитання. Твої хлопці взяли під дах Еріку на початку її відкриття? І так, і ні. Будь ласка, подробиці. Він мене починає втомлювати. Добре, хоч нічим від нього не тхне і в кімнаті чисто. Ми спробували, але був в мене чоловік ССБ. Сказав, що не варто загалом. Ні, я не знаю, що за тип. Просто показав посвідчення на ім'я якогось Вишневського. Вишневецького? Може, й таке, я вже не пам'ятаю. Але зв'язуватись з хлопцями з СБ, я подумав і вирішив, що то ще не всі гроші. Якби комусь із своїх, то діть колись я б погодився, але... Та на що ти питаєш? Це ж твій шматок. Я тобі вже казала, я не та, що ти думаєш. Ну добре, тоді як пояснити, що шестеро цих хлопців отримували платню в еріці? Ось, прошу, список. Всі вони на цей час вже мертві. Так хто про них потурбувався? Чи не ти? Він уважно читає список? Мабуть, якби хто подивився на нас збоку, то вирішив би, що розмовляють колеги по бізнесу. Так воно, мабуть, і є. Я пам'ятаю цих хлопців, але я вперше чую, що вони там отримували шматок. Шкода, що жодного з них я не можу попитати. Але б запитав. О, він мені подобається. Я впевнена, що він теж вміє ставити питання. Я теж. Тепер таке. В тебе тут легальний бізнес. Але ти заправляєш місцевим синдикатом. Наскільки я знаю, синдикат створили три роки тому. На зразок тих, що в кіно показують. Тобі стався цей шматок. Згідно вашого статуту, тільки схід таких самих персон, як ти, може позбавити тебе повноважень, тобто спустити. Ні, не кидайся, я кажу не опустити, а спустити. Саме цей термін використовували гангстери за океаном. Дарую ідею. Та чи всі згодні з таким станом справ? Звісно, ні. Я бачу, ти добряче попрацювала. Тож немає чого напускати туману. Звичайно, не всі згодні, але їм доводиться коритися. Наприклад, азербайджанці. Вони мусульмани, і ніякі докази на користь вигаду нашої домовленості не примусили б їх об'єднатися. Та їм довелося. Згадай, три роки тому хтось знищив кілька їх сімей. Ті, що лишились, розійшлись по різних групах. Але до чого це ти питаєш? Отож, без твого благословення на твоїй території нічого не робиться. Нічого значного. Ні, він має сидіти на своєму місці. Він розумний чоловік, хоча, звичайно, не гідник рідкісний. Але одне іншому не заважає. Я все зараз поясню. Ось поглянь на ці фото. Це твої люди? Він вдивляється в знімки. Обличчя його спокійне, але я знаю, він здивований і вражений. Він також не любить збочинців. Ти знаєш, коли ти вдерлась сюди, я вирішив, що знайду тебе потім, і вся твоя крутизна тобі не допоможе. Але тепер я вдячний тобі. Скільки ти хочеш за ці знімки? Ні, скільки Я тобі їх дарую, мені вони ні до чого Я прийшла запитати про інше Чому твої люди намагаються мене вбити? Ось уже три Ні, чотири рази я маю одну роботу Прибирати сміття, отож Засіб питання Хто тобі за це платить? Питання ясне? Його відповідь яскраво проступила на його круглому пещеному обличчі Ні, він нічого не знав «Шкода». «Я вже думав, мене нічого не дивує. Але тобі це вдалося сьогодні. Ти одружена». «А що, хлопче, схоже на те? До чого тут мій сімейний стан?» «Хочеш? Давай спробуємо налагодити стосунки. Чорт, ти мені подобаєшся. Хто ти така? Ти працюєш на Інтерпол?» «Тут не ти питаєш». «Але ти вже знаєш відповідь. Мою відповідь. А я можу допомогти тобі дізнатись». «Він думає, що я не зможу сама». Можеш то допоможи Я пересплю з тобою, якщо це для тебе важливо Але якщо тільки відповідь буде в мене найближчими годинами Він розкотисто регочиться Що я сказала смішного? Не знаю навіть, що принизливіше для чоловіка Твої довивижні навички чи твої слова Ти кинеш мені своє тіло, як собаці кістку, так? А потім вб'єш мене, тільки на тобі щось не сподобається І це при тому, що я, мягко кажучи, не якийсь там Ну, ти розумієш, але мені не треба платити, я не повію. Як ні, то ні, але нащо ж так? О, вразлива душа За маскою бандита і вбивці таїться ніжний романтик? Неправдоподібно Досить ламати комедію Його чи знов холодно зблиснули? Він розуміє, що йому не вдалась його гра А ти не дурна, Керстін Бартон Але допомагати я тобі не буду І знаєш чому? Я тобі скажу тому що ти – шпигунка, я зрозумів. Я багато що можу зробити, я далеко не святий. Хлопче, це дуже м'яко сказано. Але допомагати шпигунці – ні. Можеш мене одразу вбити. Я тепер розумію, чому в нас не було шансів. Вас же там навчають цим речам. Ти дурень. Ніяка я не шпигунка. Господи, яка дурна розмова, а час же йде. Тоді як ти все поясниш? Ніяк, навіть не збираюсь. То ти допоможеш мені? Як ні, я й сама знайду потрібне. Хто оце на знімку? Оце з довгим носом. Принаймні це ти можеш мені сказати? Це я тобі скажу, навіть із задоволенням. Цей покидьок, Омар, колись був у бригаді Рагіма. Зараз він займається дівчатами. Дивно, як це ніхто досі не помітив його уподобань. Я подбаю про нього, не переймайся. Скажи, він мав стосунок до оборудок Богулевського? Хто допоміг Юлії отримати кредит? «Ти маєш на увазі ту історію з дівчатками?» «Ні, я не мав до цього стосунку. Тоді же ще точилися розбірки, кожен тяг все на себе. Я чув щось, але сам не був у справі. Під дах загнати не довелося, то я вже й не цікавився. Але ходили чутки, що до того було причетне СБ. Хтось там у них мав якийсь інтерес і в Вереці, і в Галатеї». «Ну, звичайно, все сходиться. Операцію готували давно». Двійника для Керстін підбирали ще в першому році, ясно з фото Ось чому Юлію витягли на світ Дали кредит, дозволили працювати, оберігали А коли її компаньон загрузений приємних речах, прибрали і його І всіх, хто мав до цього стосунок Але це має бути хтось страшенно могутній Аж настільки, що зміг провернути таке непомітно і безболісно Чиста робота Але навіщо? Хто така Керстін? Світом правлять гроші і кохання, це дає владу. Я з'ясую, я знайду того, в кого є відповіді. Слухай, красуне, може ти розкажеш мені? Цього ще бракувало. Я ще не збожеволіла. Ні, справді, адже нам нема чого ділити. Я б міг тобі допомогти, чому би ні? Мені стало цікаво. З цікавості кішка здохла, знаєш? Історія надто небезпечна і абсолютно неймовірна, аби виставляти її на суд слухачів. Тому не питай. Що вирішив? Ти ж розумієш, що так справи не робляться. Але в мене давно вже зупни тих неповноцінних чорних. Вони страшенно дурнуваті. І поняття в них дикі. Їм місто там, звідки вони поналазили. А якщо вже приїхали сюди, то... А вони сюди привезли свої правила і почали нас учити жити». Мені буде приємно трохи їх притиснути, а оці фото просто блиск. Вони ж скрізь кричать, що тільки серед них справжні мужики. Ну от, весело буде. Мені потрібен Омар. Зараз потрібен. Зараз не вийде. Увечері. Ну чого ти? Я даю тобі слово, гадом буду. Хочеш чогось з'їсти? Я планую дещо підготувати. Я на годин чекав нагоди притиснути азиків. Знаєш, грузини нічого, пристойні люди, вірмени теж можна терпіти домовитись. А ці мусульмани, одним словом. Але ж вони Коран свій не знають. Так, тільки аби назватись. Де ти поділа, братків? Та ніде. Всі на місці сплять. Я їм дещо прищепила. Лежать собі нічого з ними не сталося. Я бачу, що він мені майже вірить. Чекати до вечора нестерпно, але нічого не вдієш. Неймовірно. Слухай, а ти не могла б? Ну, навчити мене дечому. І моїх людей. Я добре заплачу. Ти смішний, в тебе є Морозиво. До речі, чому ти засіб? Дивне таке прізвисько. Я маю трохи подумати, отож хай розмовляє зі мною, а не думає сам. А, це давня історія. Бачиш мою зачіску? Він проводить рукою по своїй голові. І це ти називаєш зачіскою? Ерік. Хвилі чорного волосся спадають на плечі. Сині очі. Ерік. Як боляче. Це зачіск? Ай, не треба. Я знаю, що вона не дуже. Але я… Ти краще слухай. Нас було четверо. Ми дружили з дитинства, ходили в один клас. У всіх були нормальні батьки. Не алкоголіки, не якісь там. В мене мати працювала в школі, викладала математику. У двох моїх друзів батьки були інженерами, у третього дрібними підприємцями. Ну, нормальні загалом. І ми були теж нормальні, до часу. Поки не стали розуміти, що те, про що нам кажуть батьки, добре, чесно жити, трудитися. Але в нашій державі це означало бути жебраками. браками. От тоді ми і вирішили, що слід би примусити декого з наших співгромадян, скажімо, поділитися. Ми були молоді, всього хотілося, а тягти з батьків совість не дозволяла. Ну от, астрижку таку зробили в той день, коли взяли першого клієнта. Потім більше. Правда, на цей час з нас чотирьох залишився один я. Шкода. Ну от зачіска як пам'ять і прізвисько. Я розробляв план, знаходив засіб. Ну, стратегія там, тощо. От і нарікли так. Ніж розітнув повітря там, де щойно була моя голова. Дурень, хто ж кидає ніж голову? Де гарантія, що попадеш в око? Я можу попасти, а ось ти – ні. Пусти! Як голосок захрип. Що не подобається, коли горло коліном тиснуть? Якби ти не був мені потрібен, то був би вже трупом. От йолоп. Я подумаю. Бачиш, засіб, ти мені не так уже й потрібен. От я й думаю, може краще перерізати тобі горлянку та й по всьому. Слово твоє нічого не варте, бачиш? Я буду тобі винен, розумієш? Якщо ти мене відпустиш, я буду тобі винен. А борги я віддаю завжди. Оце вже трохи схоже на правду. А то слово даю... «Ні, я на голівудські штучки не ведусь. Я підводжуся і подаю йому руку. Він теж зводиться. Ми стоїмо і дивимося одне на одного. Лише тепер я знаю, що він зробить те, що мені треба. Я чомусь знаю це. Я давно помітила, що можу прогнозувати поведінку інших людей і завжди знаю, коли мені їздять по вухах. Але про це не обов'язково знати іншим». Чим більшою нікчемою здаєшся ти супротивникам, тим простіше з ними впоратись. Від жінки тим більше досить невиразно, і ніхто не чекає небезпеки. Дуже небезпечна ілюзія багатьом життя коштувала. Чорт, якщо кому розкажу, мені не повірять. Він розтирає горло. Ти знаєш, мені навіть не соромно. Аж тепер до тебе почало доходити. Так, твоя правда. Ходімо, пригощу тебе морозовим. Холодильнику є. До речі, як ти зняла охорону? Я маю знати, де слабке місце. Ризонно, але нереально. Бачиш цю іграшку. Вона стріляє ампулками зі снодійним. Або з отрутою. Краще не питай, де я взяла. А взяла я цю корисну штуку. Вам теж не треба знати професійна таємниця. Продуси мені. Він захоплено торкається до зброї. А хочеш, махнемося. Тобі ж берета сподобалась. І візьмеш так, але потім, пізніше. Я знову твій боржник. Твої манери значно покращились Ти у в'язниці не сидів? Минули часи, коли авторитет Треба було здобувати кількістю відсидок Розумний той, хто робить справу І не попадається Якщо попався, значить дурень І керувати не можеш Так, це нове покоління злодіїв Так було і в Америці 100 років тому Еволюцію обдурити неможливо Як і закони розвитку суспільства Природа не любить штучного В тебе чисто Мені подобається Не люблю бруду, ти теж? Так Може, розповіси свою неймовірну історію? Час іще є Так, час іще є Чому б і не розповісти? Ми з ним одної крові Він зрозуміє все швидше, ніж інші І він не гнилий чоловік, щоб там не було В нього є правила гри Він їх дотримується Просто він зробив свій вибір Як на мій погляд, не дуже вдалий, але це був його вибір Хай там як важко жити в цій країні, але якщо людина може зробити вибір, навіть такий, то все інше з часом налагодиться. Слід лише почитати історію. Розвиток суспільства йде теж по правилам. Можна штучно створити якісь інші умови, але все одно. Прийде час і закони розвитку візьмуть своє. І суспільство опиниться там, де перервали природний хід подій, а всі інші будуть далеко попереду. Але в цьому є й позитивний бік. Можна уникнути багатьох помилок, якщо вчитися на прикладі інших, то тільки дурні набивають синці на власних помилках. Розумні вчаться на помилках чужих. Правда, поки що не помітно розуму в цій розореній країні, але є надія. Це найнеймовірніша історія, що я коли-небудь чув. Ти, звичайно, могла все вигадати, але я тобі чомусь вірю. І справді допоможу тобі. Сучі, сини, треба ж таке вигадати. Жодна людина не заслуговує такого. Якщо це можна припинити, то я хочу докласти до цього рук. Адже таку річ можуть зробити тепер з ким завгодно. І все шито-крито. Мабуть, ти в них правила за дослідний зразок. У мене є зв'язки. Я розпитаю, хто в СБ був до цього причетний. Отже ж, суки, зубами б таких рвав. Для них, що люди, що ото Пацюки, все одно. Ти так обурюєшся, наче для тебе інакше. Інакше? Він ображено набичився. «Я розумію, я злочинець, негідник і таке подібне. Це в очах так званих чесних громадян. Але хто в нас зараз чесний? Хтось краде з заводу заліза, хтось тягне з чужих городів картоплю, хтось збуває отруту під виглядом горілки, хтось махлює з податками. Всі щось таке роблять, бо інакше в нас не виживеш. Нас держава всіх поробила злочинцями. Ти скажеш, не всі так, а ті, хто не так, сидять голодні». Але я не порпуюсь у людей в голові, не ставлю над людьми дослідів. Я можу покалічити, навіть вбити, але на душу я не засіхаю. Розумієш, про що я? В світ злочинності прийшла освічена монархія. Не іронізуй над цим. Уперше за довгі роки я говорю з кимось так. Сам не знаю, чому. Мабуть, кожному потрібно для душі мати когось. Я нікому не довіряю настільки. З тих самих пір, як закинув останній мій друг Карен, я залишився сам. Останній з чотирьох. А тепер ти. Мені подобається твоя манера іронізувати над життям, і ти не прикидаєшся кимось іншим. Ще й я інколи прикидаюсь, інакше... Ти знаєш, про що я. Вибач. Ми мовчкиємо морозиво. Кожна людина варта того, щоб з нею поговорити. Потім уже можна визначитись, що це за людина, чи ціла, чи половинка, чи і так собі гниличка. Але розмови варта кожна. Ми стаємо страшенно одинокими, літаючи своєю орбітою. Ми перестали помічати одне одного і заглядати у вічі друзям і ворогам. І почали плутати їх між собою. Так доля мститься нам за нашу егоцентричність і за нашу самотність. Ти не застрелила моїх собак? В голосі його надія. Ти що? Я не можу вбивати тварин? Я теж. Він сміється. Як ти зайшла? Як ти взагалі дізналась про цей мій барліг? Я тут буваю, але мало хто про це знає Я вмію питати Так, я теж А звідки ж тоді два збочинці в тій сімці дізнались про цей будинок? Вони не еліта, прості виконавці Звідки їм було відомо? Мені здається в тебе неприємності Про що ти кажеш? Він добре реагує миттєво Я викладаю йому свою версію З кожним моїм словом він все більше похмурніє так, Засіб, в тебе неприємності. І якби не я, хто, значить, і б помітив. Я вже вкотре твій боржник. Зараз не про це мова. До кімнати влітає здоровило. Обличчя його розгублене і трохи кумедне. Смішно бачити такого великого чоловіка переляканим. Мабуть, у колів боїться? Бос, ви! Все гаразд, Вольдику, все добре. Іди, перевір інших. Гарна дисципліна, жодного запитання, жодного слова. Повернувся і вийшов. Може, їм вдасться уникнути неприємностей. Хто має інформацію, має світ у кишені. Слухай, Керстін, мені зараз треба трохи поспілкуватись з друзями. Ти можеш відпочити тут. До вечора ще є час. Що тобі не подобається? По-перше, мене в машині чекає мій коханець. По-друге, мені треба поїхати додому і погодувати кота. Або зателефонувати подрузі, аби вона про нього подбала. Чого зуби продаєш? «Що я смішного сказала? Він ригучиться, аж падає. Дивний чоловік. Я не сказала нічого смішного». «Ні, це не перевершена. Тільки жінка може втнути отаке». От Він витирає сльози. Вольдик, що виріс у дверях, витріщився на нього з подивом. «Ні, Вольдику, ти тільки послухай. Ця особа входить сюди, як до себе додому, знімає охорону, мене переконує, розповідає різні жахи. Вона взагалі дасть нам сто балів уперед, а потім турбується, аби її кіт не залишився голодним». Тільки жінка здатна на таке. Не розумію, бос. Може, кіт голодний. Вони теж є кіт. Так якщо його не погодувати вчасно, він страшенно ображається. Тут нема нічого такого. Ні, просто в тебе нема почуття гумору. Засіб вже пересміявся. Ще один котолюб. Що хлопці? Нормально, тільки мінералку хлещуть. Хай будуть насторожі, бо комусь може прийти думка повторити трюк цієї кралі. Сьогодні будемо розважатися, хай всі налагодять зброю. Перевір сам. Добре, бос. А що робити з красунчиком, що тільки не спіймали? Ошивався тут. Давай сюди. Я вже знаю, про кого мова. Хот не послухав мене, не сидів у машині. Тож і дістав прочуханки. До кімнати вводять Ігоря. Ні, за нього ще не встигли взятися як слід. Люба, з тобою все гаразд? Так. Ти знов мене не послухав. Я просто потерпав, як ти тут. Я не витримав. Тепер уже сміються всі. Бідний Ігор, як це повинно ранити його самолюбство? Нічого, наступного разу перш ніж щось робити подумає. Ти зараз їдь додому і нагодуй Макса. Потім збереш мої речі, зараз напишу список, і відвезеш на оцю адресу. Записник завжди під рукою, це добре. І чекатимеш, доки я зателефоную, або приїду. Спробуй відшукати ту лабораторію, будь ласка, і не будемо сперечатися, я цілую його Ерік, вибач, коханий, але я вже не Керстін Будь ласка, мені потрібна твоя допомога, я не встигну без тебе, правда? Скажи чоловікові, що він необхідний, що ти не можеш увійтись без його допомоги І він повірить, бо це підтримає його ілюзію про те, що жінка без нього зовсім безпорадна о, скільки дружини коханок користуються цим! Чоловіки такі передбачувані істоти, і це прекрасно! Хай вони і далі думають, що це чоловічий світ! Ні, цей світ для всіх нас, всім вистачить місця, тільки чоловіки цього чомусь не хочуть розуміти, а шкода! Можливо, менше було б на світі зла, якби вони хоч трохи припинили доводити самим собі, що в них все гаразд з потенцією. А ти вмієш переконувати. Засіп сів доїдати морозиво, що потало в кришталевій креманці. Бідний мужик. Чого це він бідний? Чоловікові нестерпно коритися жінці. А ще коли цю жінку любиш, то хочеться, щоб вона належала тільки тобі. Я йому не заздрю. Якщо в нього нема прихованих мотивів, я втомилась і скучила за Максом. А день ще попереду. Мій день, а не світовий. Так, але здається мені в нього є один мотив. Ти... Він красивий, а вже ж? Значить, дівчатам подобається. Що, примушує його сидіти з тобою і виконувати накази? Не знаю, як там те, але наш чоловік незвичний до такого. Жінка має народжувати дітей, вести господарство, тримати на собі часто все і чоловіка теж. І ще не скоро щось зміниться. Якщо взагалі зміниться. Моя мати вигнала батька, коли мені було 6 років. Він був справжнім покидьком. Пив, бив нас, кажуть гуляв. Але коли мати подала на розлучення, мій дід, її батько, став на бік зятя. Йому дочки було не шкода. Він доводив, що без моєї матері батечко пропаде. І що в хлопця повинен бути батько. А він же не був мені батьком. Я просто боявся його. І довго по тому, як батьки розлучились, дід сердився на матір. Бачиш, такий у нас менталитет. Ваші жінки самі висадили вас на шию і тягнуть. Я від обурення страшенно дратівлива. Чорта з два б я терпіла таке. Ми знову замовкаємо Як там Світланка? Вже досі, мабуть, збилася з ніг Розшукуючи мене по всіх усюдах А ще ми хотіли поїхати В той дитячий будинок Ну, може, якось по тому Я простягаюсь на дивані у вітальні Чую, як мій гостиний господар Про щось з кимось домовляється Так, прийти сюди було нелегко Знайти потрібну зброю теж Але покидьки мали надію, що я залишу їм життя Нащо воно вам, хлопці? Для вашої ж користі так буде краще, спокійніше всім нам. Зброя рая теж переконала. Правда, трохи не так, я вмію переконувати. Добре, що є готівка. Сьогодні підемо в казино за кілька годин. Засіб присів на краєчок дивану поряд зі мною. Ти навіть не уявляєш, що зробила для мене. Ну та це потім. Тобі треба, відповідно, вдягтися. Там на горі спальня і там є різне вбрання. Щось підберемо. Ну чого ти? Машинка-автомат, виперем і випрасуємо. Але всі мої жіночки старильно чисті. Я вибагливий. В тебе є ще якась зброя? Можеш залишити то собі. Колись любив читати Флемінга, тож придбав собі зброю Джеймса Бонда. Ствол абсолютно чистий. В будь-якому розумінні. Сталі смаки в тих, хто дає назву крамницям, ресторанам, кафе і казино. Ніякого польоту фантазії. Ну от що це? Казино Пікова дама. Затягано до маслянистого блиску, Ну, та бог з ним. Всередині досить симпатично. Тільки тютюновий дим кондиціонери не встигають виганяти. Що за дурнувата звичка смалити Гедоту, А потім з рота пахощі не доведе господи. І рак легенів. Ми таки підібрали для мене вбрання, хоч я води виварила Вольдикові стільки, що бідолаха аж змок. Але я майже задоволена. Правда, в цю пору року одягати оторочену хутром накидку трохи дивно Та треба ж було чимось прикрити беретту Бо запхати її ще кудись, не привертаючи уваги, виявилось неможливим У засоба теж сталі смаки щодо жіночого вбрання Оксамитовий костюм обтяг мене так, що дихнути нема як. Добре хоч штани, а не спідниця А повзуття довелось таки заїхати, бо я страшенно боюсь грибка на ногах Знаю я цих стерильних жіночок Зутяжний ж не випереш, отож. Засіб, друже мій. Бородатий чоловік у малиновому піджаку розкрив обійми моєму супутникові. Страшенно радий тебе бачити. Я теж, Ференс. Давно треба було заїхати, та справи сам розумієш. Ну, розважайтесь, прошу, будьте як дома. Навряд чи я дозволила б у себе вдома палити цигарки. Навіть якщо б це був сам Папа Римський. Але він, здається, не палить. Ну, все одно, десь так... Ми трохи покрутили рулетку, але мляво і без азарту. Я не люблю такі розваги, мій напарник надто заклопотаний. Казино помалу наповнювалось, тільки зараз я зрозуміла, що звичайної публіки, я тут не побачу. Ні, це гніздо звели собі бандити на зразок засоба. Ті, хто ховаючись у тінь, заправляє великою частиною дня. І ночі теж». Нічого, років отак через 20 вас може притиснуть. Закони розвитку не в благанні, а може статися, що і ні. У Мексиці саме такі діячі мають реальну владу. І ще багато де. В Росії, наприклад. Маю надію, що ця країна буде розвиватися по кращому сценарію. Он той чоловік, бачиш? Ну там, за столиком, праворуч. Засіб нахилився до мене надто близько. Збоку, мабуть, здається, що він цілує мене. Томарель. Його територія мережує з моєю. Я йому дзвонив. Ми дещо тут придумали. Це чорні воду коламутять, ясно, як день. Вмаре ми дістанемо сьогодні. Тільки не дай себе вбити, Керстін. Я можу про себе подбати. Я теж так гадав до сьогоднішнього дня. Я роздивляюсь публіку. Гравців видно одразу. А ще зрозуміло, що всі присутні добре знають одне одного. І майже всі вони озброєні. Охоронці тримаються трохи осторонь, але поблизу своїх босів. Отже, вони не дуже довіряють своїм колегам. Жоден з них, мабуть, багато бажаючих порушити конвенцію. Ходімо. Він бере мене за руку. Приємно відчувати Беретту в таку хвилину. Ми йдемо до дверей в глибині залу. Ніхто, здається, не звернув на нас увагу, але це лише здається. Потім коридор, двері, двері. Мабуть, тутешні дівчатка тут роблять вправи з охочими клієнтами. А може тут у них цех по виготовленню паперових пакетів? Хто зна. Але я б поставила на дівчаток. Засіб, ти що? Навіщо дівку притяг? Не треба тобі ховарах так про мене говорити. Ой, не варто. «Я втомлена і тому роздратована». «Заспокойся, Алім, я знаю, що роблю». «Він стискає мій лікоть». «Ось тут сідай, біля мене, прошу». «Ні, тільки баб нам тут не вистачало. Її доведеться прибрати вже навіть тому, що вона всіх нас тут бачила». «Аліме, досить про це. Засіб знає, що робить. Чого ти так нервуєшся? Чи ти не любиш гарних жінок? Поглянь, справжня красуня». Той, що його називають Марель, трохи глузливо посміхнувся. «Чи у вас інше уподобання?» Ах ти верблюжий лайно, то ти запросив мене сюди, аби казати такі речі? Акцент надто характерний, аби помилитися щодо його етнічної приналежності. А ти поглянь ось сюди. Адже це твої люди, впізнаєш? То як? Це озвався непримітний на вигляд чоловічок у сірому в светрі. Він єдиний у цій компанії має помітні татуювання. Чи ти гадаєш, що ми тут робимо? Це тільки початок, друже. Тільки холодні закуски. Фотознімки, пройшовши через кілька рук, опиняються Валіма. Він отитеріло витріщився на ту гидоту. Не знаю, може, прикидався здивованим, але я думаю, що ні. Та до чого ж тут ідеться? Але я мовчу. Тут свої правила гри. Поки що я погляну, як справа повернеться. А взагалі я хочу додому. Лягти на ліжку? Поверх пухнастого покривала – гладити Макса і ні про що не думати. Мене вже обтяжують мої пригоди, я втомилась. Це неможливо. Умар, де хто ще? Умар, мій небіж, син моєї сестри. Де це взяли? Це справжній, не монтаж? Ні, Аліме, не монтаж. Ні, Аліме, не монтаж. Я перевіряв, особисто. Чоловік у сірому светрі користується тут неабиякою повагою. Слід мати це на увазі. Але не тільки це. Гура, будь ласка, поясни йому. Дівчина трохи поспішає. Добре, друже засіб, перейдемо до справи, маєш рацію Не вічливо примушувати чекати гостю Бачиш, Аліме, ця дівчина моя гостя А ти так на неї напусівся, що ми не встигли тобі нічого пояснити Лагідний голос, приватний, неправдоподібно Це небезпечний чоловік Його краще не робити своїм ворогом, корисніше для здоров'я Отже, друже Аліме, ти підписав договір, як і всі ми Нам набридло бути в стані війни, нам це не вигідно. І суспільна думка, і поліція. Ну, всі про це знають. І ти теж. До чого ти ведеш, гура? Я дотримуюсь свого слова. Ой, я йому не вірю. Можливо. А як ти поясниш, що на чужій території твої люди брали замовлення на роботу? Як ти поясниш, що твої люди слідкували за всіма нами, збираючи інформацію про кожного? Поясни, друже. Інакше ми спробуємо самі знайти відповіді на свої запитання. Спокійна, доброзичлива манера говорити в цього чоловіка впливає надто сильно. Здається, було б краще, якби він кричав, бурювався, але ні. Допитуваний зблід. Звичайно, настільки, наскільки це дозволила йому його природна смаглявість. Так, вони жорстко карають відступників. Так і треба. Це жорстокий світ». Але без правил він перетвориться на хаос. Я не знав про це. Найгірша річ, яку ти міг дозволити собі сказати. Не знав? Ліме, ти доводив, що можеш тримати в руках той набрід, що в твоїй бригаді. А тепер ти кажеш, що не знав? І як таке могло статися? Гура, це все брехня! Хто вам розповів такі речі? Ні, хлопче, тобі кінець. Це не брехня. Все перевірено. Ви що ж, хлопці, думали, що можете непомітно прибрати всіх нас і забрати все собі? Ні, Тут ми встановлюємо правила А ви тут просто гості Стане тут сутужно Поїдете звідси, як поїхали зі своєї землі Ви намрід І тепер ми знаємо, що ви щори Своїх продали Хто вам заплатив за роботу? Ти скажеш зараз, чи мене доведеться покликати валета? Я правда не знаю Мабуть знають ті, хто робив ці речі Треба в них запитати Я й сам послухаю, шакали Питати будеш не ти Чути, як б'є крилами нічний метелик. Але відповідь буде сьогодні, вже за годину. Чоловік у светрі не бачить, що робить Алім, а я зі свого місця бачу. Ні, хлопче, я кидаю ніж краще за тебе. Його крик розітхнув тишу. Всі посхоплювались з місць. Якби я не проштрикнула його, він би не схибив. А зараз чоловік у сірому розглядає рукав, що швидко міняє колір. Ще трохи і в серце. Я твій боржник, дівчина. Нічого особливого. Я виймаю ножа з тіла Аліма. Він, до речі, живий. Можна привести до тями і допитати. Це буде зроблено. Ти зараз відпочивай. Тільки будь тут, нікуди не їдь. Не дуже безпечно для тебе. Тільки не кажи, що сама про себе подбаєш. Іноді про жінку має дбати чоловік. Якщо це якось вас потішить... Засіб, будь ласка, влаштуй дівчину зручніше. Вона моя гостя. Я встаю зі стільця, хочу додому, до Макса. Хочу в тишу своєї квартири Мені тут все чуже, господи Я зараз розплачусь Прямо тут, перед усіма Ні, не можна Треба тримати себе в руках От тільки голова болить нестерпно Ти розслабся отут Засіб привів мене у затишну кімнату Це не з тих, що здаються з дівчатками Ти погано почуваєшся? Я можу покликати лікаря Він, мабуть, вже скінчив латати гуру А хто він, цей гура? Він тут бос Над нами усіма Хтось же має бути на цьому місці, а Гура найкращий в цьому ділі. Його поважають скрізь, розумієш, скрізь. Він вирішує, і ніхто не скаржиться. То як, прислати лікаря? Ні, тут нічим він мені не зарадить. Я засну трохи. Принеси мені щось поїсти, бо я зранку нічого. Тільки не жаби слимаків, а якийсь салатик, суп або картопельки. Можна це тут? Я не встигаю договорити, як у двері в'їжджає офіціант – Тобто сервірувальний столик, а вже за ним офіціант. Поїси зі мною. Мені треба, аби він був тут. Якось мені тут наче холодно. Я так тужу за своїм гніздечком, за Максом, за всіма. Хоч хтось хай буде тут. Я так втомилась. Ти поплач, це нічого. Гура входить слідом за офіціантом. Я ж бачу, ти сльози ковтаєш. Сідайте, поїмо. Сідай, засіб, нема чого церемонитись. Ми наливаємо собі супу. Смачно готують для короля. Так і треба. От тільки. А, чорти з ним, не хочу думати про це. Їж, дівчинко, неотруєна. Мої очі зустрічаються з його. Ти стала нам у пригоді, а ще неймовірна, але я повірив твоїй історії. Отож перейдемо до справ. Умара найняв твій колишній менеджер Вишневецький. Це тоді у березні. Ти почала підозрювати, щось із тобою сталося. Ти почала питати, але не так, як зараз, а так, як спитала б кожна жінка. Ти почала цікавитись файлами, придбала комп'ютер. А от хто підіслав Кулака і ще двох, ти знаєш про що я. Так от, їх прислав чоловік, якого вони не знали. Ніхто з нас його не знає. Все інше тебе не стосується. Можливо, якщо в тебе є підозрювання, ти можеш показати фото. Якщо Омару пізнає, то добре. Ми його ще тримаємо саме на цей випадок. В моїй сумці кілька знімків. Ось. Це він вбив стареньку, що свідчила про автопригоду. Так. Він бере знімки. Ти була страшенно гарна. Ні, ти і зараз гарна, але... І ти знайдеш їх. Я знаю, що знайдеш. Я знаю людей, бачив багато. Я, звичайно, не найкраща людина, але ти інша справа. Ти знайди їх. А вже потім можеш поплакати. Гей, хто там? Заберіть фото і покажіть тому шматку лайна. Хай гарненько подивиться збочинець. Ми йому десерт. Я так хочу спати, що сил нема опиратися. У тебе є місце, де ти можеш сховатися на деякий час. В разі потреби. Так, мабуть, є. Чому він про це питає? Ось, візьми кілька адрес. Прочитай і запам'ятай. А ще візьми оцю обручку. Тільки не загуби. Це твоя перепустка. Розумієш, про що я? Всі наші знають цей знак. Звертайся до кожного, допоможуть, чим зможуть Дякую, а в цього чоловіка є влада Він впевнений у ній, на відміну від офіційних діячів Шкода Заходить офіціант, несе мої знімки Бос, він нікого не впізнав Тут нема того, хто замовив йому жінку Але він бачив колись оцього типа, що в центрі П'ять років тому він приїздив до готелю Київ І саме Омар посилав йому дівчаток І бачив, хто приходив до нього в номер це заступник Забуги, полковник Бойченко. Хто такий Забуга? Тодішній і теперішній голова СД в нашому районі. А це Збіса Великий район, ціла область. Отже, Бойченко. Тож тобто Бойчанець не плутає? Та ні, все сходиться. А саме третього року він і отримав свою теперішню посаду. Чи знає Забуга про таланти свого помічника? Я впевнений, що за тією давньою історією з вивезенням дівчат стояв саме Бойченко. А чому не Забуга? Дійсно, як можна стверджувати? Неможливо. Засіб не буває такого, неможливо. Засіб має рацію. Гура пильно дивиться мені в очі. Бувають менти-суки. Всі про це знаємо. Ми користуємося їх послугами, але не поважаємо. Такий в нас бізнес, що нам потрібні суки. Але за Бога ні. Він не продається. Це знаю я. Це знає останній волоцюга. Повір, то чесний мент. Вредний, доскіпливий, але то його робота. Я його пам'ятаю, знав колись. Він вів мою справу. Ми обидва були тоді молоді. Я знаю, він і зараз такий самий принциповий. Живе на зарплату, їсть саму картоплю, але не продається. І не шкодує нікого, навіть своїх. Надто своїх, не дай Боже, щось дізнається. Тоді треба запитати того Бойченка. Я подбаю. Ні, дівчинко. ми подбаємо. В нас є на нього дещо. Він розколиться, я впевнений. Я б не була така впевнена. Як ви так швидко знайшли Омара? А, ось ти про що. Так засіб ще коли подзвонив. А це було просто. Офіційна процедура звільнення їх боса. Процедура проста, але треба було владнати формальності. Аби ніхто не сказав, що ми звели рахунки. А тепер все в ажурі. Ну чого тобі? Бос, Бойченка щойно застрелили. Снайпер зняв прямо перед його будинком. Розпитати встигли? Ні, тільки збирались. Чекали вдома. Негайно хай забирається звідти. Вже зроблено. Суки... Знати б, хто орудує, то... Я розумію, що було б то. Нічого, ми зараз спробуємо. Я твій боржник. Ні, ти мені нічого не винен. Я десь так і передбачувала. полечу до Франції, там закінчу роботу. Тобі потрібні гроші? В мене є у сейфі. І кілька кредитних карток. Навряд чи я зможу тут з усього цього скористатися. Мабуть, мене пастимуть. Ти можеш не дістатись туди. І банкомати не скрізь є. Він знов кличе офіціанта. Він, мабуть, такий офіціант, як я мати Тереза. Принеси мені з каси 30, ні, 40 штук, швидко. Гура, мені не треба стільки. Бери, скільки треба. Скажеш, на коли тобі потрібен квиток, тобі привезуть. Обручку не загуби, там теж є кому її показати. На чого дивишся, можу я раз в житті зробити щось хороше. Тільки не смійся так голосно, ти надто цинічна, мені трохи шкода тебе. Я напишу розписку і поверну. Або зробимо так – я тобі випишу чек Подзвоню управляючому банком Його долоня накрила мою Ну що? Не треба, це дрібниці До речі, це гроші залімової каси Отож, бери Не забудь, що я тобі сказав І повертайся Я пригощу тебе ще чимось Я повернусь У мене тут багато справ Ерік Не знаю, коханий, чи потрібна я тобі така Я ж не знаю, якою була з тобою Я зводжуся з дивана Засіб теж. А куля вже летіла. Летіла до мене, аби я приголубила її власним серцем. Але впіймав її засіб. Снайпер не зробив поправку на товсте скло вікон, тому засіб ще живий. Ми мчимо темними вулицями. Я тримаю його голову в себе на колінах. З неї струмком тече кров. Засіб ще нижчий за мене. Ось лікарня. Знайомий коридор. Здивовані очі Віталія і сполотніли Світлан Дуже шкода, Любонько, переривати ваші вправи, але... Швидше, лікарю, тут важко поранений. Він вибігає з кабінету. Засіб лежить на каталці. Гура і Вольдик поряд. Це ж через мене він помирає. Це мою кулю впіймав. Віталію, врятуй його, тільки врятуй. Так, як врятував мене. Він відстороняє мене і схиляється над пораненим. «Що він каже? Що, вже пізно? Ні-ні, це через мене, господи! Ну чому так? Що я такого вчинила, аби мене так карати?» Темна вода зімкнулась над моєю головою.